Uraim, tekintsék meg a királyt! A bemutatásra várakozó párók alig fértek el a nagy teremben. Beszélgettek, köhécseltek, ide-oda topogtak, már-már türelmüket vesztették a hosszas áldogálásban. Kísérőik előzönlötték a folyosókat, hogy ők is részesei lehessenek a látványnak. Az ajtórésekben, fürtökben szorongtak a fejek. Joinville királybíró, akit csak az utolsó pillanatban ébresztettek fel, hogy kíméljék erejét, most Bouvill társaságában, a királyszobájának ajtaja előtt állt. Királybíró uram fogja bejelenteni, mondta Bouvill. Mint Szent Lajos legrégibb fegyvertársát kegyelmedet illeti a tisztség. A verejtékes arcú buvél valósággal belebetegedett az aggodalomba. Én nem tudnám, gondolta, nem tudnám bejelenteni. Elárulna a hangom. Az árnyékos folyosó végén ekkor jelent meg Máó grófnő gigantikus alakja. Koronája és díszpalástja a szokottnál is testesebbnek mutatta. Bovil még soha nem látta állt ilyen magasnak, ennyire félelmetesnek. Bennyitott a szobába. Elérkezett az idő, szólt a feleségéhez. Bouvill a grófnő elé ment, akinek erélyes léptei alatt visszhangzott a kőpadló, és átnyújtotta neki a könnyű terhet. A folyosó sötét volt, és Maó nem nézte meg közelebbről a gyermeket. Csak annyit, annyit állapított meg, hogy a keresztelő úta valamivel súlyosabb lett. Ejha, kis királyom, gyarapszik jegyezte meg. Gratulálok, kedvesem! Ez azért van, asszonyom, mert éberen őrködünk felette, és nem szeretnénk, ha keresztanyja elégedetlen lenne válaszolt Bovél úrasszonya lehető legnyájasabban. Éppen ideje, gondolta Mao, túlságosan is jó bőrben van. Az egyik ablakrésen át beszivárgó világosságban megpillantotta a hajdani főkamarás arcát. Mitől izzad ennyire, óguram, kérdezte. Ma nincs is meleg. Nagy tüzeket gyújtattam. Régens urunk nem sok időt hagyott az előkészületekre. Tekintetük találkozott, és mindkettőjükben viszolygó érzést támadt. Menjünk hát, szólalt meg Mao. Mutassa az utat. Buvér karját nyújtotta az öreg királybírónak, és a két kurátor lassú léptekkel indult a nagy terem felé. Mao néhány lépésnyi távolságra követte őket. Mindenképp ezt tűnt a legalkalmasabb pillanatnak. Ennél kedvezőbb alig halkadhat. A nehézkesen csoszogó királybíró elegendő időt hagyott a cselekvésre. Persze a falak mentén, a félhomályban fegyvernökök és udvarhölgyek álltak, akik le nem vették szemüket a gyermekről, de ugyan kivenne észre egy gyors és természetes mozdulatot. Nos! Mutatkozzunk be csinosan, nézett Mao a karjában tartott koronás csecsemőre. Tiszteljük meg a királyságot, és ne legyünk nyálasa. Tarsolyából elővette zsebkendőjét, és gyorsan megtörölte a száját. Wuvill éppen odafordult, de már a kézmozdulat után, és Mao markába rejtve a zsebkendőt úgy tett, mintha a gyermek köntösét igazgatná. Készen vagyunk mondotta. A terem minden ajtaja kitárult és mélységesen támadt. A királybíró szeme előtt azonban elmosódott az arcok tömege. – Jelentse hát, uram, jelentse! – szogatta Búvél. – Mit kell jelentenem? – kérdezte Joinville. – Ej, hát a királyt, a királyt! – A királyt! – dünnyögte a királybíró. Tudja meg, hogy ez már az ötödik, akit szolgálni fogok. Persze, persze, de jelentse már be, sürgette idegesen Búvél. A mögöttük álló Mao a biztonság okáért még egyszer végig törölte a csecsemő száját. Joinville úr néhányat krákogott, de végül rászánta magát a beszédre, és ünnepélyes hangon eléggé érthetően bejelentette. Uraim, tekintsék meg a királyt! Tekintsék meg a királyt, uraim! Éljen a király! kiáltották a bárók, szabadjára engedve a cibakodó temetése óta bennük rekedt hangot. Maó egyenesen a réges meg a királyi család körülötte összegyűlt tagjai felé tartott. De hiszen vidám, rózsás, pufók, mondogatták a bárók, amerre elhaladt. Miket fecsegtek össze-vissza, hogy satnya és életképtelen? Sokta Charles de Valois, a fia Filip fülébe. Nos, a francia fajta mindig is derék volt, szólalt meg másik Károly, nagybátyját molymolva. A Lombard gyermeke jól viselkedett, Maó szerint túlságosan is jól. Legalább kiabálna vagy mozgolódna egy kicsit, gondolta. Alattomban meg akarta csípni a paláston keresztül, de a vastag pólyák miatt ez nem egészen úgy sikerült, ahogyan szerette volna, és a gyermek csak egy jókedvű kis kügyögést hallatott. Kék szemét tágra mintha tetszett volna neki a látvány. A kis rongyos! Még majd énekelni kezd. Nos, éjszaka majd kevésbé lesz ja. Ha csak Beatrizpora el nem vesztette erejét. A terem végében ismét kiáltozni kezdtek: Mi nem látjuk, mi is gyönyörködni akarunk benne! Tarcsa Fülöp, nyújtotta Máóveje felé a gyermeket. Kegyelmednek hosszabb a karja, mint az enyém. Mutassa meg a királyt vazallusainak! A régens a hónajánál fogva a feje fölé emelte a kis Jánost, hogy mindenki kedvére megcsodálhassa. De ekkor hirtelen nyálkás, langyos folyadék csordult végig a kezén. A csukladozó gyermek hányta ki a fél órával előbb szopott tejet, amely most epével keveredett és zöldes színű volt. A kis arc is elzöldült, egyre sötétebb lett, meghatározhatatlan, nyugtalanító árnyalatot öltött. A csecsemő nyaka görcsösen hátra csuklott. A bárok sokaságából aggodalmas, csalódott kiáltások hallatszottak. Úristen, úristen, rémüldözött Mao, újra előveszik a görcsök. Vegye vissza, tette gyorsan Fülöp Mao karjába a gyermeket, mint valami veszedelmes csomagot. Tudtam, hallatszott egy hang. Bovil kiáltott, bíbor völösen felháborodva nézett, hol a grofnőre? Hol a régensre? Igen, igaza volt, Buvél, szólalt meg Fülöp. Túl korai volt bemutatni ezt a beteg gyermeket. Tudtam, ismételte meg Buvél. Felesége akkor hevesen megrántotta a köntöse újját, nehogy valami helyrehozhatatlan ostobaságot kövessen el. Buvill ránézett és lehikat. Mit is akartam tenni? Őrült vagyok, gondolta. Hiszen az igazi gyermek él. Bár mindent eltervezett, hogy a bűncselekménynek más legyen az áldozata, Nem tudta, mit kell tennie, ha azt valóban elkövetik. Mao úgy szintén megdöbbent a gyors eredménytől. Nem várt így azonnali hatást a méregtől. Megnyugtatónak szánt szavakkal fordult a várókhoz. Nyugodjanak meg, nyugodjanak meg, múltkor is azt hittük, hogy vége. De aztán, amint látták, ismét magához tért. Ez a gyermekbetegség ijesztőnek látszik, de nem tart soká. A bábát, kerítsék elő a bábát, kiáltotta hirtelen. Minden kockázatot vállalva csak, hogy jóhiszeműségét bizonyítsa. A régens, félelemmel vegyes undorral nézegette, nedves kezét. Eltartotta magától, és nem mert hozzáérni semmihez. Az elkékült gyermek fuldokló. Az ezután következő zűrzavarban és fejvesztettségben senki nem tudta pontosan, mit cselekszik, és hogy a dolgok valójában miképp is történtek. Bovér óraszony megindult a királyné szobája felé a bábáért, és már csak nem benyitotta az ajtón, amikor hirtelen megtorpant. Ha most hívom a bábát, gondolta, az veszi, hogy elcseréltük a gyermeket, mert a fején nem látja a vasfogó nyomait. Csak nehogy levegyék fejéről a főkötőt. Futva tért vissza, de addigra a jelenlévők már a király szobája előtt tolongtak. A gyermeknek nem volt már szüksége bábára. Még mindig a liliomos palást baburkolva, halántékára csúszott baba koronával, beszennyezett pójában, elfeketült szájjal, és megpattant erekkel feküdt a sejemmel borított hatalmas ágy közepén. A gyermek, akit mint Franciaország királyát mutattak be mindenkinek, már nem élt.